Hooran allemaal en welkom Soe rechte winters ochend Voor ochend Voor die eerste keer in een baie lang tyd Wat ons werkelijk die winter voel En uh, toe ons nou so pat is So sê ek ook vir Dit is precies wat die natuur nodig het Is hier die winter Hier die kouwe van voor ochend En uh, Ja ons is opgewonde En ons is blij ook Oor die woord Die waarheid wat in ons harte is Jy weet dit maak een mens opgewonde Dit maak een mens warm dat ons weet, dat ons weet dat ons een paai het wat vir ons lief is, en dat hy vir ons die beste wil hee. Ek het laatst um, soe twee wek het geleerde, het ons met mekaar, het ek uh, met julle begin deel oor die groe ding in ons levens, en dit is namelijk die leen in ons lewe, om dit af te le. En uh, ek besef net dat die leen, die aflegging van leen, ons kan nie die leen afle nie. Dit is nie in ons mag om een leen af te leen nie. Die geheim van het, van hoe om die leen af te leen, is om, om dit te verplaas met die waarheid. En um, jylle sal onthou wat ons, um, Pieter, ek wil graag met my eerste slide net wees, jylle sal onthou dat ek, ek gaan so vandag net uh, bykie herziening doen, ek gaan nie lang bezig wees vir ochend ook met jylle nie, ek dink is a paar dinge wat ons moet vir ons uitklaar rond om dit wat Ek laas gesê het, en ook wat vir ochtend weer gesê gaan word, want dit is die kern van ons verhouding met die vader, is om die blokkasties wat Jan laatst zondag van gepraat het, om die blokkasties uit ons leven uit te kry, so God sy geest vrylik kan vloe, en, en op die manier kan vloe, so die die leen verplaas kan word, want dit is net sy geest wat leen kan verplaas, en dit, hy is die waarheid, en die wonderlijkheid nie, is dat ons is in waarheid geskep, hy praat al van die Jacobus, ek gaan net daarna verwijs ook, hy sê dat ons is in waarheid is ons geskep, dier die woord van waarheid is ons gevorm, so ons is eindelijk bedoel om waar te wees, en om waarheid te wees, so ek wil net gauw uh, vannacht net weer kyk na die, na dit wat ons so twee weke terug van mekaar gesê het, en ek begin net dier wie eens te begin kyk na wat is waarheid, en die beginsels wat so kritis is, wat ons, wat moet paraat wees in die waarheid, so ons onmiddellik, so ons wat die tyd van die nacht, wat sy situasie in ons leven mag voorkom, wat ons dadelijk sal weet, en dat het die waarheid sal wees, wat vesting gekryd in my gedagtes en in my siels dimensie. Hier ding van, dat Jesus die volmaakte offer was. En hy het gekom, so ons kan lewe. Hy het gekom, so dat ons weer in een verhouding kan staan, soos wat die eerste adem was. Dit is die offer, daarvoor was nodig die offer. En die tweede ding, wat ons verlaas mekaar gesê het, wat een fundamentele waarheid is, wat ons nie moet twyfel oorneem, en dit is namelijk, dat die vijand is verslaan, en die vijand is sonder mag let wel, die vijand is sonder mag. hy is gestroop van alle macht, kolossense, ne, hy is gestroop, hy is nie op een baard en toon gestel, hy is gestroop van alle macht, die mag wat hy het, is die macht wat ek om gaan gee, die boe, in my sielste dis die macht wat hy het, en die derde ding, fundamentele waarheid, is dat, ons erfdeel, dit is ons erfportie, is die ewige lewe, nie net die ewige lewe, eendag nie, maar van vandag, die oorvloedslewe, dit is ons deel, dit ons erfdeel. Hierdie drie waarhede, mense, jy weet, soedra daar twyfel begin ontstaan oor hierdie waarhede, is ons nie moeilijkheid. Want dan skop die ou, die leen terug in ons lewe, en ons verloor veld. En ons het geseen dat hierdie lewe, daie lewe, en ek wil hier, Pieter, my die volgende slide moet wees. In uh, Jerusalem, daar, ons het, ek het laatst gepraat van die 7 feest, En weet julle, toe ek die woord weer bedink, en ek het, toe ek dier het werk weer, toe um, so, en ek, dis die lekkerte van die woord is, is dat is altyd niewe goed, dat is altyd niewe dinge wat die geest vir ons oopmaak. Maar, jy weet, as ons die betrokke raak daar nie, as ons die daar is in die woord, gaan dit nooit vir ons waarheid word nie. Gaan dit nooit dierbreek nie. Gaan dit nooit nieuwigheid wees vir ons nie. Jy sien, en wat ek sien is, is dat ek op einde van die dag toegekom het vir die acht feest. En As ons gaan kyk na die 8 V's, dan uh, onthou nie wat sê ons, die kostbaarhede van die lewe in Christus. Ek verwijs daarna as, as die kostbaarhede, as die klein nood, as die, hierdie dinge wat ons deel word, as ons in die lewe ingaan, die volheidslewe van Christus. Wanne ons kind word, wanne ons besef wat Jesus in die kruis gedoen het, wanne ons weer die vijand is mag is gestroop, en van ons weer is ons erfgenaam, ons kan het opeis, Dis ons deel, is ons recht om het opeis, hy sê dan, hierdie lewe in Christus, hierdie lewe, kan ons sê, dit is, is kostbaarhede, en daarom is dit ook, omdat dit so kostbaar is vir ons, wat hierdie lewe lewe, is dit die areas, waar die vijand ook beslag wil hee, dit die areas, waar die vijand ook sy hand wil opzet, Want sodra hy dit kan rechtkree, dan roof hy ons, dan steel hy ons van die die lewe. Jy sê, en, en ons moet specifiek wees, wat er dele van die lewe kom steel hy by ons. En ek verwijs graag vir die ons wat miskien die laasie was nie. As die eerste ding is, is die versekerheid wat ek het, ons kan het ook sê geloof, die versekerheid wat ek het, van die drie beginsels wat ons nou nou van gepraat het, van dat die offer wat Jesus gebring het, die offer, die volmaakte offer was nee, en die tweede ene wat daarmee saamgaan, so ek dan besef ek dier die, het hy klaargemaak met die verlede, hy klaargemaak met die gedeelte van die ou lewe hy sien, so dit is deel van die liewe lewe, is om nie een gewete te heen van die ouwe lewe nie nie om terug te dink, na die ouwe lewe nie, daar maak ek ek kruis daarachter, dis gekanseleer, dis voorbij, dis klaar, want jy sê, hy sê om ons, hy het gekom, so ons die lewe in oorvloed kan hee, hy sê ook, aan jylle sondes en ongerechtighede, sal ek nooit weer dink nie, Jesus dink nooit weer aan nie, God dink nooit weer aan nie, die gees herinner ons nie daar aan nie, wie herinner ons daar aan onszelf, herinner ons aan dit, want onthou die vijand het ook geen inspraak om my gedagtes nie, hy het wel die goede daarbuiten maak aanlokkelijk, so dat ek allerhande gedagtes kan kry, maar hy self het nie beheer om my gedagtes, so ek het beheer om my gedagtes. So die verlede is klaas uitgekanseleer, dit is voorbij, die skrif sê dit baie duidelik vir ons. Die volgende ene, as gevolg daarvan, en dit is hoe ek het my eie leven beleef het, toe ek besef, maar ek het nie verlede nie, toe skop die volgende ding in werking, en dit is namelijk, ek het nou vrijmoedigheid, maar daar is geen pak, daar is geen last wat ek hoef te dra, van die oudheid af saam te vat, in, in die binnenhof in, daar in die allerheiligste in, in my verhouding met om nie, dit is nie nodig om het in te vat nie, want weet u wat, ek kan nie ingaan, as ek aan die goed ding nie, ek kan nie in die allerheiligste ingaan, ek kan nie daar ingaan, as ek aan die verlede ding van my nie, En dit is baie van ons een probleem. Ons sit nog steeds met die ding van die verleden. Daarmee moet ons klaamak. Want dit is kla. En dit is deel van ons leven, van die lewe. Dit is een van die kostbaarheden van die leven, is dat ons het nie verleden nie. Die derde ene is vrijmoedigheid, het ek gesê, so nou het ek vrijmoedigheid, want ek het nie verleden nie. Ek kan nou ingaan. Met vrijmoedigheid kan ek die vader nader. En saam daarmee loop nou die verhouding. Want zodra ek met vrijmoedigheid kan toenadering soek. En dit geld in enige verhouding. Dit geld in enige verhouding. Een verhouding kan nie bestaan as daar nie vrijmoedigheid is. Een man en vrou kan nie sê hulle staan in een verliefdesverhouding met mekaar as hulle nie vrijmoedigheid het om met mekaar te praat nie. En dis die greid van die verhouding, van die lewe, is dat dis een verhoudingslewe Jy sien, hoekom ek sê, dit is kostbare goed hierdie. Dit is kostbare jy. hoekom die vijand. Ek gaan kyk na jou eie lewe, oens. Waar is die vijand bezig om ons te takel? Dit in hierdie areas. Hy wil ons vrede stel. Want dit die gevolg van die verhoudingslewe. Is vrede. Daie rustigheid. Daie absolute rustigheid wat ek het. Daie groot vrede wat ek het in my hart. Niks wat my rondjaag nie. Want ek weet wat ek weet is dat hy is my pa, en hy bedoel die beste van my. Vervuld. Vervulling, na vrede, vervulling. Die volgende vee, is om vervuld te wees. Nie om na te jaag, na iets wat ek, die begeerte is gevuld by my. Sodra die vrede kom, kom die vervuldheid saam daarmee, kom vervuldheid ook. En weet jy, die eerste van alles is, dat baie mense soek vervulling in mekaar dan wil hywelike opgebreek, en die verhouding krijg skade, as gevolg van die man en die vrou, wat nou ewerskielik sê, maar, hierdie vrou kan my nie meer vervul nie, of hierdie man kan my nie meer vervul nie, vervult kom nie van die mens af nie, hierdie vervulling kom van die vader af, van sy gees af, vir genoegdheid loop saam daarmee, ons het daar gepraat, die twee weke terug, oor vir om vir te wees met wat ek het, Want jy het anders sal daar altyd iets wees. Daar sal altyd die geel woordel wees, waarna toe ek gaan, wat my drijf, wat my jaag, en wele wat op einde van die dag steele het my vrede, dit steele my vervulling. Die vijand weet het, daarom bringe hy die goed voor, hy die aantrekkelijk hier, met al die blink en al die groot goed, so ons aandag kan afgeleid word, so ons aandag gesteel kan word. Die volgende kostbaarheid van die verhouding is vreugde. Vreugde, om joy te heen. dan praat ek nie van blijdskap nie, ek praat van vreugde, wat innerlijke vreugde, wat ook net eenvoudig uitbars in trane, as gevolg van die, die opwelling van, van vreugde, van weet, wat my leven is veilig in sy hand, jy weet daarnaast niks, ons het nou gesing ook, jy weet alles wat ons begeer is in hom, Everything that I adore is in new load. Jy weet, dis so kostbaar. Soos ek sê, dit is die areas wat ek achterkom in my leven. Dis kostbare goed hierdie. Dis kostbare eigenskap van hierdie leven wat in Christus is. En wat die vijand probeer doen is, hy wil ons ontneem van vrede. Hy wil verhouding steel by ons. Hy wil ons vervulling steel hy wil ons vreegte steel, noem hulle op, julle kan sien daar, hoekom wil hy dit doen, want dis die skat wat binnen ons is, wat ons net oorveldig, en dis nie vir hom goed, dat ons daar moet wees nie, en dit wil hy roo van ons, maar mense, ek wil vir oogend, wil ek uh, een stapje verder gaan, en te sê, weet julle nie, ons moet nie bang wees, daar moet nie by ons, een vreesgedagte wees nie, van hierdie aanslag, want dit is die realiteit, Jy weet, as ons gaf na Jacobus, dan uh, in Jacobus 1, dit is so bekende skrif, Jan het, hoeveel sondag het, het ons daar gepraat in die gemeente ook. Maar as ons gaan kyk na, ek wil ons met weer weerblaai na Jacobus toe, en uh, ek wil hy ons met, bykie, met die ander oog kyk, na sekere van die goedvolgend. Jacobus 1. Ek herhaal nou een paar goed, wat ons ook die vorige keer gesê het vir mykaar, maar dit is so kritisch in my e-lewe ook, en dit is ook om ek dit, want dit kom nie uit my systeem uit, en dit blij in my gedagtes, en ek gloed is ook, dit die plan van die heren, dat ons weer na moet kyk. Um, Je weet, as ons kyk na jakobus dan sê hy um, daar in, in Jacobus 1 vers 2, sê hy, ach het luid te vleegte my broeders, wanneer jylle in alle rande versoekings val, wanneer jylle, so dit is uitgemaakte saak, dat in hierdie dispensasie waarin ons nou verkeer op aarde ons, is dit een uitgemaakte saak, dat ons wel in versoeking sal val. Dit is ook sê, wanneer jylle in versoeking sal val. Jy sê, so dit is realiteit. So wanneer ons van hierdie, die, die ach feest praat, die die kenmerke, of kostbaarhede van die lewe in Christus praat, dan kan ons verseker wees, dat die vijand wel een poging sal aanwend op een of ander stadium om ons te roof van die goed. So dan ons focus, en ek wil rechtig die moeilijk verstaan, dat die focus nie op die vijand is nie. Dit is nie die punt nie. Die punt is dat dat ons met die kostbarriere moet ons koester. En ons moet gaan daarvoor. Um, so as ek sê, ons moet nie skrik vir die aanslag nie, want dit sal altyd daar wees. En, onthou jylle wat ek laas vir jylle gesê het, ek het gesê, die vijand ken nie ons gedagtes nie. Die vijand ken nie ons gedagtes nie. Maar, daarom is het vir ons so kritisch, dat wanneer ons, die gedagtes wat ons het, ons eie gedagtes, wanneer ons die gedagtes het, en ons praat het, dan word, die gedagtes word geopenbaar, het word openbaar gemaakt. Het is soos goed soos wat ek vir oogend hier so staan, en ek praat, Ek verbaliseer gedagtes. Net so in die geestesdimensie. In die geestdimensie verbaliseer ons hierdie gedagtes wat in ons denken is. Verbaliseer ons as ons dit spreek. En ons spreek hierdie woorde spreek ons in hierdie geestdimensie. En ons openbaar ons self eindelijk. Ons stel ons self eindelijk bloot aan die vijand wanneer ons die woorde spreek. Jy sê, en dan reageer hy. Dan kom hy achter, waar is die swakpinte in my mondering? So ek wil net hy ons met dit weer beklemtoon. En daar is al paar ander goed wat ek graag wil hy ons met beklemtoon in Jacobus 1. Wat ek hier so sien is, want hy jylle ons het laatst gesê ook vir mekaar, dat wat hy sê is, dat ach het louter vreegte my broeders, wanneer jylle in allerlei versoekingen val. Omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsamheid bewerkt, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerking kom, so dat jylle volmaak en sonde gebrek kan wees, en dan niks kort kom nie. Jy sien, wanne word ons volmaak, en wanne gaan ons in niks kort kom nie. Wanne hierdie beproevinge, hierdie leidsaamheid, tot op die einde toe deurgewerkt word, en ek wil hy ons met aansluit by, en hy verduidelik het my eindelijk beter in vers 12, waar hy sê, salig is die man, wat versoekingsverdraag, baie verdraal beteken, om die toets te deurstaan, want hy sê, want as die man die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Heere beloof het, aan die wat om lief het. Hy sien, hy moet, wat ek hier so sien, is dat die toets hy die, hy die versoekinge, wat, hy die goed wat op ons pad kom, dis die toets, nie van nie God wat ons toets nie, Dit is een toets in ons, in ons eie geestelike leven, is dit een toets, wat ons kan submit onder, ons kan val daarvoor, en ons gaan nie by die eindpunt uitkom nie. Dit gaan nie in volle verweeselik in kom nie. Maar die hele, dit gaan juist daarover om die toets te deestaan. En ek lees verder in vers 16, sê hy hierdie ding, hy sê, moet nie afdwaal nie, moet nie afdwaal nie, moet nie jou van koers af laat bring nie, Moe nie twyfelachtig word nie, as ek gaan kyk na die vertaal, as moe nie twyfelachtig word nie. Moe nie kyk en skrik vir die leen nie. Sien, ek soek praktische raad, want hierdie goed kom op ons pad. Hy sê, moe nie, as hierdie goed kom, onthou ons met die toets staan, Ons met die ding wat op ons pad kom, moet ons staan. Ons met het konfronteer. Moe nie wegvlug daar vanaan. Konfronteer dit. So ons die volle voordeel daarvan gaan kry, as ek het zo kan uitdruk. En uh, dan sê hy verder, want uh, hy jylle ons het gepraat ook laas, moet na die leen luister nie, moet nie dat jylle die drogredes weggevoer word nie, of as hy byt weggevoer word nie. En dan wil ek ook, hey, ons moet na vers 26 toe gaan. Kom ons blaie gauw soen toe, 4, 5, 26 toe want ek wil kom by die woordwee wat ons praat, wat ons spreek. Vers 26. Hy sê, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toemou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hy die man is te vergeefs. Hoor wat sê Jacobus? Hy sê, as... Iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie. Sy tong nie in toom kan hou nie. Wat sê hy, wat is die gevolg daarvan as ek my tong nie in toom kan hou nie? Sê hy, maar sy hart mislei. Die godsdienst van hy man is te vergeefs. Om my tong nie in toom te hou nie, mense beteken om in die hand van die vijand te praat want het nou daar is, ek, wil, ek kan goeie woord praat, ek kan, ons gaan nou kom by gezonde en siek woord, of gezonde taal en siek taal, ek kan uh, gezonde taal spreek en praat, en dit kan een baie goeie uitwerking heen, dit kan een baie positieve uitwerking heen. Maar hy sê, die wat sy tong nie in toom kan, en die met ander woorde wat praat, maar wat hierdie leen praat, ons het luidig al gepraat die vorige keer, dier wat sê ek, praat ek saam met die mense, van dat ons land is bezig om tot nie te gaan, ek praat moes negatief, wanneer ek, jy weet, ek vat die gedachte, ek, en ek vang myself, wie die week, weer wie daarmee, as ek, jy weet, ons president, het sekere wat hy maak, het sekere goed, wat hy, wat hy sê nie openbaar, jy weet wat sy skade dit baie keer doen, ek denk vooral, Toen die monetare beleidskommenteer daar, uh, jy weet, sekere inlichting beskikbaar gemaakt het, en, en hy was deel van die, die pakkie wat die toesprake moes gemaakt het, en die negatieve effect wat dit onmiddellik gehad het, waar hy gesê het, maar dit is hier allemaal soe demokratische recht om te staak, wat wat wat allai goed. Jy weet, en die effect wat dit in die wereld gaat, op die markte en goed. Jy weet, dan, dan kom al syke gedagtes by op, en ek weet, Jan het so rikla oorgepraat oor die pad, die stik harde pad, wat ons nog steeds in ons harte het, rondom sekere goed, en dan vang ek my daarmee, dat ek daaiselfde gedagte is, het ek weer, en dan praat ek weer en ek, ek noem dit daarmee in my kantoor, noem ek het vir die ouwens, dat die die ouw, dit is sikke negatieve goed wat die ouw spreek, en wat doen ek eindelijk, ek mislui myself, ek mislui my, want dit is wat hy sê, Jacobus, as iemand onder julle meen dat hy gos is, en sy tong nie in toem nie, maar sy hart mislei. wat gebeur dan op die einde van die dag? Ek beroof, ek draai by tot die die roof van vreugde. Ek draai by tot die die berooving wat van my vrede in my hart. Ek self draai by daartoe, dat ek beroof word daarvan. Maar jy sien dit laat my dwaal. Hoe meer ek daai woorde praat, hoe meer is ek besig om van die waarheid af te kom en in die, in die richting van die leen te gang. En as ek lang genoeg daarmee aangaan, dan vestig ek die leen weer in my leven. En wat is die leen? Onvergevingsgesintheid, wraak. Ek dink aan, die jongens wat voor een onreinig al ek ook laas genoem het van, en die oud, wat is die issue, wat, en ek bedink dit hierdie week, wat is die issue nou? Die, die oud, daar voor my in. Nou, dink ek myself, wat wil ek eindelijk hee moet gebeur nou? Nadat nou ek gesien die oud, daar hy voor my in is ek wil die oude gestraf sien, ek wil hier daar met die verkeerspoliesman staan, en hy moet hom net daar aftrek, en hy moet hom net daar skryf, weet jy wat, dan gaan ek goed voel houwer, gaan ek goed voel houwer, is dit nie ons plan om mense te straf nie, om mense to die rechte bring, en te sê, maar hulle moet nou, jy die oude moet aangekla word, en hulle moet gestraf word, en hulle moet in die tronk gaan sit, vir dit, jy sien, wat ek eindelijk in die geestrehaal doen is, Ek praat saam in die vijandse taal, dis die vijandse taal daar. En sted al van, om te gaan en te sê, man, jy weet, jy re, ek sê in die ou, moet ie plan vir sy leven. Want wie as, as in die geest, sal daar iets plaas, want ek is seker al van, Daar gaan die woord wat ek spreek, die ja, alpeer ek dink het dit, ek moet het spreek, want zodra ek die woord spreek, van vanneer ek sien hierdie ou, met die plan vir sy leven, beteken dat die woord gaan is vry, en hy, gaan in die, hy is in die geesreale man. En weet hy wat nie? Dit gaan die dit in die geesreale man het te inpak. Eder as om te sê, jy weet, die, die woorde wat ons gebruik, die woord gaan in die, ook in die geesreale maar dit gaan in totaal in een negatieve richting in. So, ons gaan nie die positieve effect hee op die ouse lewe nie. So ons moet, en dit is, wat bedenke ou? Bedenke ons nog straf. Ek, het, ek vang my dat ek het bedenke. Ek bedenke nog steeds straf, raai ou. En tussen dit, God sê hy vir my, jy weet, daar goed wat hy verkeerd gedoen het, ek dink nooit aan nie. Die straf is op my sien geweest klaar, lang al voorby, is afgehandeld maar ek wil nog steeds sê, sekere oogens moet vastgepen word, en moet gestraf word, en wat gebeur eindelijk, ek mislui my hart, ek mislui my hart, op die einde van die dag, dan, dit wat ek praat, raak een siektaal, is een siektaal, en ek wil, in dis punt waar, en toe ek vir wil kom, um, jylle is praat ek gesonde taal, of praat ek siektaal, praat ek gesonde taal, of praat ek siektaal, die woord van siek en gezond het my opgekomen, jy weet, as jy kyk na Titus, dan, dan praat hy daarvan, van die gezonde lering, die gezonde leer, hy praat van die gezonde woord, nou, waar ek toelaat, dat die leen regeer, in my lewe. waar hy heerskap voer in my leven, ek vat een simpel ding, soos, soos minderwaardigheid, ehm, um, wat ontstaan as gevolg van die feit dat ek nog sekere goed saam van my verlede af. Ek het miskien in huis groot gewoord waar, waar miskien, jy weet, ons het miskien nie onderdorp geblei, ek noem maar so my voorbeeld, hy het miskien nie onderdorp geblei, en hy het nie saam in die haaibraas in die dorp partijkie en saamgelewe nie, so jy weet, dit kan daak nog, en, jy weet, dit het die ou minderwaardig laat voel. Ek het in een ek denk meestal, ons het groot grootgewoord in die tyd, waar daar redelike van die, die klasverskille was, en waar daar baie klem gelewe was op klasverskille, in termen van, jy weet, die ouwens blij in die deel van die dorp, dus die onderdorpse mense, elke dorp het maar sy onderdorpse gehad, die ouwens anna kan die spoor, die ouwens by die stasie en dan hier die ouwens gekry in die andere deel van die dorp, wat die skuldbult, en wat in die deel van die dorp geblij het, nou dit mense kan een skade doen, kan een letsel los opehou, as jy daarmee saam gaan vir jou leven lang. Dat jy nog steeds in die minderwaardigheid gevoel is van, daar is sekere wat beter is, en ander oogens wat die onder is. Waar leek ek nou in die, in die hele scenario? Hoe kan ek my nou self positioneer binnen in die, in die saamleving? Jy verstaan? Dit wat die vijand al die jare recht gekryd om te doen, is om ons so in klasse te plaas en ons is geneig om het nog steeds te doen, ons wil nog steeds mense in klasse plaas. Bliks af van het ons goe dat Jesus het in die kruis gesterf van allemaal, allemaal is gerechtverdig. Maar wie het, die een simpel ding van het klasse, beteken, ek kan nie mooi verstaan, wat die woord sê, dat ons is allemaal gerechtverdig nie. Want ek wil nog steeds sê, ek is beter as die, maar ek, ek is nog nie daar nie, maar ek is al beter as nie, jy weet daai gevoel van, Ja, dit is een seer, wat die oud saam met jou dra. En, wat is dit anders as een leen, wat ek nog steeds saam met my dra? En wie jy, dat, as die mens gaan kijk na wat is leen, dit is baie duidelik, dat, om te sê, maar, jy moet die wet gehoorzaam, dan sal jy rechtverdig word, dit is een duidelike leen. Ons verstaande, dit is een duidelike leen. Of om te stiel, of om ander oudens te benadeel, Dit is een duidelijke leen waarmee ek bezig is. Maar daar is daar sekere areas, die grijs areas, wat ons van praat as gemengde saad, wat ons in ons oor ek kry, die gemengde saad, van een stikkie wet en een stikkie van die waarheid, maar wie hulle alles, alweer goed, die leen en die gemengde saad, dit is alles een leen, dit is nie die waarheid nie. En ons raak besloel, met ons dink, ons is bezig met sekere waarheid, ek dink nou in die kerkwereld en al, jy weet jy ons wat as jy na die televisie kyk en jy hoor sekere uitspraak wat mense op godsdienst kanalen maak, dan sidder jy om te dink dat, jy weet daar soveel gemengde saad in daai woord dat hy ook maar eerder die ding afsit maar dit woord aanvaar in baie gekringe word het aanvaar as die waarheid maar dis gemengde saad, daar is eindelijk is hulle bezig met die leen en hulle voer mense met leens en daarom is dit so kritis dat ons oore sal oopwees vir wat die waarheid is en dat sy geest ons sal lei in termen van wat is waarheid en ons weet het weet ons, as ek na die goed luister dan onmiddellik dan, dan kom het tot my maar dis nie waar nie weet, ek het dit nie bedink nie, ek sit om aan kyk die televisie, die, die programma net maar eerskelde kan kom, hy goed en dit maak nie zeer, dit is nie ek is net onrustig oor die goed wat ek hoor dit is God sy geest en daar moet oud ach op dit wat hy, weet wat hy sê. En die ergste van alles is nie, wanneer oud die type leen, een saam draal jou, en jy spreek en jy begin dit te praat, dan haal het die, die hele, die oomf, die kracht, die, die gezag, word uitgehaal uit, uit die woord, uit, uit dit wat jy praat. Nou wil ek een vergelijking maak en, dit gaan kort wees, een maak, tussen die, hoe kan ek sê, die syk taal, en die gesonde taal, wat ons praat, die syk taal, en die gesonde taal, jy weet, as ons gaan kyk na, na wat hoor ons, dan hoor ons, dan sê ons, ons hoor, dat, uh, in die Hebreeus 1 vers, uh, 1 sê, het, in, in die oude, ook uh, tyd, het hy baie gepraat, baie maniere gepraat, met die mense, en van nou af praat, wat jy sy sê, en het, laatst weet ook herhal, so hy praat met ons dier sy sien, so ons hoor amal, hoor die sien, die woord, die, die kostbaarheid, die, die waarheid, ons hoor dit, maar nou is het, die saadbed is die kritische ding, so waar val die waarheid, waar val die woord, weet ek dink oor die ding al, jylle ruk, en dit is namelijk dat, ek vat myself, Ek en God, of ek alleen. Voordat ek God ontmoet het, en ek besef het wat hy in die kruis my gedoen, en ek het om ingenooi, en ek het een pad begin loop, en ek staan in verhouding, en ek beleef die, die acht feest, ek beleef die leven. Voordat was ek alleen. Weer jy wat ek sê? Ek was alleen. My gedagtes was, totaal op homself aangedrewe gewees in termen van, daar was nie een inspraak gewees van Godse geest en een verandering en een vernieuwing van gedagtes nie. Ek was gevoer met informatie van buitenaf, ek het het gehoor en ek het probeer onneskei maak te ja, die goed klink vir my alreid right, en hierdie goed klink vir my verkeerd, hierdie goed klink vir my recht, so ek vat hierdie goed. Ek het besluit, dis die waarheid. Daar was nie een oortuiging gewees van wat is waar en wat is verkeerd nie. So ek kyk na die volwassen man, dis juist waar we het gaan om onderscheid te maak, dis wat is waar en wat is onwaar, wat is reg en wat is verkeerd. So wat ek sien is dat, dat daar geen openbaring was, door Godse gees over waarheid nie. En die leen met ander woorde, het eindelijk maar my, jylle, met my verstand en my denken bedek. En, en ons kyk na Korinties ook wat hy sê, so die bedekking daar oor is, is jou oogens hart daar oor hulle niks. En dis precies wat ek ervaard. Is dat ek het goede gehoor, sommige van die goed was 100% die waarheid gewees. Maar my oordeel was, dit is nie reg,. nie. Dit nie recht nie, dit nie recht nie. Nou sit ek met die ander gees, en die, uh, wanneer ek nou praat van die, die waarheidstaal, of die gesonde taal wat ek praat, en ek sit nou vir die, die televisie as ek geset en dan hoor ek sekere goed en dan maak het net nie vir my sin nie dit is net eenvoudig ek, want ek is oortuig van wat die waarheid is en dit klash met mekaar, dit goed klas met mekaar jy sien so lang die bedekking oor is en ek self met die onderscheid maak tussen wat recht en verkeerd is sien ek, dan praat ek saam met die sekulare wereld ek praat saam met sekere mense maar dit is holwoorde Sikere goed sê ek dalk wat reg is, maar meeste van die tyd praat ek goed wat verkeerd is, wat nie Gees is nie. Ek hoop jylle hoor wat ek sê, want dit is mye pogings, want daar is geen inspraak van Godse geest in termen van, van wat is reg en wat is verkeerd, wat is waar en wat is alleen nie. En dit mense beteken, wanneer ek een siek taal praat, met andere woorde taal, ehm, um, Soos bijvoorbeeld, ek is die ellendige mens, ek is die worm, ek is die sonder, ek is niks wert nie. Kijk net, nou, jy, weet wat, jy weet die type van taal, dit is heel te maal in strijd met wat Godse woord van my sê. Maar ek spreek dit, ek spreek die leentaal, spreek ek, en ek noem het een siek taal. is, is God sy plan om, om my te straf, want ek door die leiding gaan, dit is deel van sy plan, dit is syk taal wat ek praat, wanneer ek onwaarheid spreek, is ek bezig met syk taal, dan gebeur het dat, dat, sekere, dat ek syk raak, of my kind raak syk, of my vrou raak syk, en nou moet ek spreek oor die mens, of oor my, ek moet nou gezondheid spreek, wat sy effect gaan het heen? as ek geneig is, of as ek, net as ek, as ek, spreek, ek wil daar geen waarde daan, om nou te probeer, om iets te, nou die waarheid te spreek, nie. om nou een gezonde taal te spreek, ek, en hierdie goedmense kan, die, die ontstaan van die syk is dus, in een leen, of in, jy weet, halwe waarhede, gemengde saat, dit is die effect daarvan, is dat ek spreek, maar ek spreek nog steeds leentaal, ek spreek nog steeds syktaal, as ek bedoel in syk, siek, al langs tekens syktaal, as ek nou na Titus moet kyk, en ek hoor wat hy sê rondom gezonde lering en gezonde taal. Jy sê in, en daarom sê, Pieta praat altyd daarvan, hy sê man, maar ons is nog in onderconstruction, nee, en dit gebeur dat ons nog steeds, dat ons syktaal spreek, maar ek dink, ons is onder constructie en om onveral om, om die inhoud wat oor ons lippe gaan om dit te sywer. Jy sien, as ons gaan kyk na um, in Jacobus praat hy ook daarvan oor die tong, wat een baie klein orgaantje is, maar hierdie tong het een ongelofelike mag. Soos een vierhoutje, uh, een groot vier kan aansteek en jylle ken hoeveel brande by ons, hoe, hoe so klein vierhoutje hierdie geweldige veldbrand kan veroorzaak hoe die klein roer van die groot skip, hy die, die skip in die richting kan druk, die winde kan waai alles, maar die klein roer druk hy die, die skip in die spesifieke richting. Dis wat hy sê, en dan praat hy ook, en ek wil hy ons moet, ons moet gauw daarna kyk, na die van die tong, as, ons terwijl ons in Jacobus is, kom ons kyk ganaar in Jacobus 3. Uh, Je weet, Jacobus spreek om baie sterkheid oor die tong, wat ek vooral wil lees, ek gaan nie alles lees nie, wat, wat ek vooral wil ek wil stilstaan, is vers 3. Kijk, ons sit stange in die perdse bekke, so dat hulle ons gehoorzaam kan wees, en ons stuur hulle, jylle lichaam daarmee. Kijk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, en dier heeuwige winde voortgeduid word, word gestuur dier een baie klein roer, net waar jy die stuurman wil, net so is die tong ook een klein lid, klein lid, en beroem hom op die groe dinge, en kyk hoe groot hoop, houd steek een klein vierkie aan die brand, die tong is ook in vier, die wereld van ongerechtigheid, oor jylle, die tong, die wereld van ongerechtigheid, en sy so, is baie groter, in dit wat ons sê, as wat ons dink, ek dink nie ons besef, jy weet, wat die effect, ons taal, het, het, In ons lewe, die lewe wat ons van praat, in hy die lewe waarin ons nou staan heen. En hoe bepalend is hy die woord wat ons spreek, in termen van ons geestelike welstand, en die sien wat ons veronderstel is om in Godse plan te wandel, hoe dit beïnvloed word, want God is, is altyd die selfde. maar ons tong stier ons, so wat ons net al gesê het, mislei ons, Ons tong mislui ons. Ons tong vat ons in sekere paai en sekere richtings, sonder dat ons het besef, dier net wat ons sê, en die effect daarvan in die gees, vat het ons na sekere plekke toe. So, kom ons, lees weer vers 6 weer. die tong is ook een vier, die wereld van ongerechtigheid. Net so een plek neem die tong onder ons lere in. Dit besmet die hele lichaam, en steek die hele levensloop aan die brand, en word uit die hel angesteek. Dit is vreselike woorde hierdie, maar spesifiek hierdie skrif mense, om hier ergens daarvan te besef van, van ons tong, net soos wat hierdie, hierdie siektaal dit bewerk wat hy hiervan praat, so kan die gezonde taal weer die positieve, die teenoorgestelde uitwerking hee in ons levens die die gesonde taal wat ons praat. So, nou wil ek hy, ons moet gaan kyk na gesonde taal. Gesonde taal is waar ek toelaat, dat die waarheid Godse woord, in my leweheerskap hy voer. Ons hoor ook die gesonde woord, ons hoor ook die waarheid, Hebrews 1 vers 1. ons hoor die, die woord, dis een gesonde woord, maar nou, die saadbed verskil, van die siek woord. Die saadbed van die gesonde woord is een voorbereide, is een voorbereide saadbed. Jy sien, ons hoor allemaal die selwe woord. Ons sit ook hier ons sondag, en uh, ons is bezig met die woord, woordschool, en ons is ons, ons eigen ook bezig, en ons sit zeker in sprake met kaarse levens, ons hoor allemaal die woord, die, die gesonde woord oor ons, maar die taal wat ons praat, is dit een gesonde taal, Jy sien, dit is die vraag wat ons, ons moet vraag. Maar jy sien, as ek sê, ons het nou gelees ook, wat die invloed van die tong is, hoe die tong ons stuur. So is daar ook, as ek sê, positieve kant, van die gesonde taal wat ons praat. My verstand aanvaar jy die woord. Jy sien, die verskil is hierso, by die gesonde taal wat ek praat, het my verstand een gezonde verstand, Johan het daarvan gepraat, het een gezonde verstand, Paulus kom ook in handelinge 26 daar rond, waar hy voor die vestes in die ouwe staan, en dan sê die vestes vir my man, die ouwe kranksinnig, vat hom uit, dan sê, nie, sê, Paulus, pa, pa, sê Paulus nie, ek is nie kranksinnig nie, dan sê ek praat net van, ek praat die waarheid, en ek praat met een gezonde verstand, Jy sien, ek praat die waarheid en ek praat, die, ek praat met een gezonde verstand. En dis die droom van God vir ons, is dat ons die waarheid sal praat en met een gezonde verstand sal praat. En waar kom een gezonde verstand vandaan? Is hier die goeie, gezonde woord wat ons krij, in die saadbed wat hy val in ons, in ons denken val, en nou groei die woord. En nou groei die woord. Jan praat daarvan is die woord bebroeide woord, wat hy van praat. As ek hoor die woord, ek ontvaar het, onthou nie net, jylle kan nou vandag nie weggaan en kan hierdie woord wat, wat jylle nou vandag gehoor het, kan jylle ontvaar en jylle kan het gaan oordink, soos ek al terugvoering gekryd by van vorige keer af, het mense hierdie woord oordink en die, die woord vat grond, die woord woordels gaan in en die woord vestig in ons, denke. Hy vestig om my leven. En wat gebeur? Ek bedink dit, en ek begin het te praat. Maar die gezonde woord begin eers by een gezonde verstand. Ek hoor gezonde woord. Ek kan het hoor, en ek, ek kan net een kanaal wat het net weer vir iemand anders vertel. Sonder enige effect. Hoe kom sonder enige effect? Omdat die woord nie saad, hy het grond gevat nie, hy het nie gegroeid nie, hy het nie mynige woord nie. Ek praat, van hoer sy praat ek van. Jy weet, en dit is die gevaar, uh, laat ons dalk, jy weet, woord hoor, en ons bloot net dit oorklank na iemand anders toe, sonder dat het posgevat het in ons levens. Sonder dat het woord is wat, wat gees is. Dat het nie net een klank is nie. Jy sien, pasal om praat af van die, die man wat sit by die, en oordink en bedink, en hy bedink die woord, en hy oordink die woord. Jy sê nou praat daarvan in Psalm 112 ook, praat jy ook van daar jou, wat God vrees, het eindelijk beteken het, man ek snap Godse plan. Jy weet, om Godse plan te snap, dis die ding wat ek nou achter is, is om Godse plan te snap, hoe sekere aspekte, sekere goed is. Jy weet, dan, dan breek het dier, dan word het my eendom, dan word het my data, geinspireer en geopenbaar die Godse gees dan kan ek die woord spreek. Dit is nie net een oorgeklankte woord nie, maar dit is nou maar ee woord. En uh, soos die persoon, ons is een man, wat gesê het, maar hy vrees, die vrees beteken eindelijk, om Godse plan te snap. Hy weet. Je sê, wat gebeur is, en ek het net begin hier te sê, dat ons kan nie leen afleen nie, maar wat gebeur met die waarheidswoord, hy, as hy postvat, en hy vergroei in ons, in ons gedachte, in ons sielsdimensie, begin hy, en hy verplaas die leen. Hy kanselleer die leen uit. Waarmee word ek gevoed? Jy ontwy die wit en die swart ont van laas. Wat voed ek? As ek die die leen bly voed in my my my siel se bly voed met leen, dan gaan ek leen praat. Maar as ek my begin voed met die waarheid woord, dan gaan dit besit neem van my en ek gaan die waarheidswoord begin spreek, daar is nie een ander manier nie daar is nie een kutsoplossing vir, om die waarheidstaal of om die gesonde taal te spreek nie ek kan nie dit probeer doen nie dan is ek weer op my eie effort, my eie kracht, dan is die bedekking daar, Je weet allai goed dan is ons weer met die terug met die wet, As ons moet en wat, wat alles Ek wil hier ons met gauw gaan kyk na 1 Timotheus, en ek is nou feidelik op die hondse sterk nou. Ek wil net hier ons met gaan kyk na 1 Timotheus 6, net om hierdie woord, wat ons van praat die hele is om gesonde woord te praat, gesonde taal te praat. Is nie, ek, en ek, dit, ek moet so verzichtig wees, dat jy nie bezig raak met gedragsmodifikasie nie. Met ander woorde, dat ons vir mekaar sê, ons moet so sê, dan sê ons so, en ons praat so met mekaar nie. Jy weet, dan is ons bezig met uh, gedragsmodifikasie, en dit is grak nie wat, wat die woord sê nie, en dit is nie wat ons verhouding beteken met die God, is het gaan nie oor gedragsmodifikasie nie, het gaan oor een innerlijke verandering, het gaan oor een innerlijke oortuiging wat ons het, om anders te begin dink oor goed, en anders te begin praat oor goed so as ons daai syk taal praat, en as ek my luister wat jy sê vir jyself, wat sy taal praat ek? Jy sê, as jy vir die punt gekom het, en jy, jy sê, maar ek praat oorwegend praat ek syk taal, dan moet jy weet, jy so is iets totally wrong nou, dis nie Godse plan nie, dis nie Godse plan, en dan, waar toe nou, gaan weer terug na die woord, dat ons ons self opbouw en voet en oefen in die woord, in die gerechtigheidswoord. 1 Timotheus 6 vers 3, net die vers, as iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van ons Heer Jesus Christus, en met die leer, wat volgens die godsaligheid is nie, dan sê hy, dit is verwaand. 2 Timotheus 1 vers 13, kyk net hoe verweist Paulus, wat skryf aan Timotheus in die jong predikant, Of jong Jongelang in die woord 2 Timotheus 1 vers 13 het ons net gauw kyk 1 vers 13 Hou as voorbeeld Van Gezonde woorde Die wat jy van my gehoor het In die geloof En liefde Wat in christus is En dan praat hy ook daarvan In 2 Timotheus 4 vers 3 Uh, hy sê, want daar sal een tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle en menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeelikere. Dis wat ons sien in die wereld, uh, op die televisie en ooral sien ons hierdie, versamel ons vir ons, jy weet, leraars, om een woord te spreek wat vir ons pas, wat vir ons lekker en vir ons gemakkelijk is. En uh, dit is gevaar te rij na, dit is rooie lichte. Jy sien een plek daarvan om te bly by die gezonde leer. By die gezonde leer. Wat ek net wil anhak by is by 1 Korinties. Ek wil net jy ons met die, die skrifte vir jyself merk. 1 Korinties, as jy jou eie stilte tyd hou en omga met die woord. Gaan kyk bykie na die skrifte ook. 1 Korinties 2 uh, vers 6. Het gaan oor die gezonde taal wat ons spreek. Toch spreek ons wijsheid onder die volwassenis. Maar in wijsheid nie van hierdie wereld, of van hierdie wereldse Jezus wat vergaan nie. Maar ons spreek die wijsheid van God. Jy sien, hierdie wijsheid is net in intimiteit, is net waar ek ernst maak met Godse woord, en waar ek ernstig maak met my verhouding met om, ernst maak met die verhouding, en in die oordrag van die saad, die, die woord wat ons vandag krijg is saad, maar die saad kan net so dood gaan, of die skrif wat jy gelees het vir oog daal, kan net so tot nie gaan, of die skrif kan bly, en hy kan grondvat, en hy kan wortels wortelskiet, en hy kan plant wort, en hy kan saad gee, maar het lewe jou, het lewe jou om ernst te maak daarmee, en om dit te bedink en te oordink. Jy sê die aanspraak wat ons skryf van die wereld, van al die goed, is so groot, en het, is dit vir ons allemaal, is dit die uitdaging vir ons. 1 uh, Korintes 2 en 7 het ons ook gelees, maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het, tot ons heerlijkheid. En ek wil um, afsluit met dit in Noemim 6, uh, dit is so bekende skrif, van allemaal, blaai gauw toe, uh, laat ons dit ook merk, as dit nog nie gemerk is, in ons, uh, met die nieuwe testamentiese benadering, onthoud is oud testamenties, wat God die, die raad vir ons gee, en as God, uh, en hy gee dit al vroeg in die oud testament, gee hy die raad vir die volk, en hy kom vandag, en hy gee weer vir ons die raad, in termen van die taal wat ons spreek, het ons praat. As ek sê, dit is nie gedragsmodifikasie nie, dit is een verandering van ons gemoed, dit is een verandering in ons denken, wat ons aan die taal had praat. Hy sê daar so, en hy die woorde wat ek, dit in Oom 6 vers 6, en hy die woorde wat ek jou vandag beveel, ok, hy woord wat hy vandag hoor, hy die gezonde woord, die brees een woord, van Jesus, Jesus, Hy die woord wat jy vandag hoor, hy sê, moet in jou hart wees. Dit moet in jou hart wees. Toet jou self en maak ergens met die ding. Hy die woord wat ons hoor, hy die woord, hy die wat ons hoor, is dit in jou hart. Hy sê, hy woord wat jy hoor, wat ek vir jou vandag beveel, hy sê, dit moet in jou hart wees. en dan sê hy verder, um, hy sê, jy moet dit jou kinders inskerp, as ons kyk na die, na die vertaling daar, dan sê hy eindelijk, die woord wat hy gebruik is, enkalkuit, enkalkuit beteken, is om het in te plant, om het op te vul, om het in te plant, het beteken om, hy praat ook van to teach, Diligently En nou besef ons Hoekom het so kritisch is Dat ou van kleins af Jou kinders hierdie woord moet inskerp Dat het geplant kan word Jy moet eindelijk help Om met die plant van hierdie woord Om een gaieke te maak En die sa daar in te sit Jy sien So hy kan groei Dat het ook nie licht omgaan met hierdie woord En sê maar Jy weet Dit is mooi woord en is prachtig en alles, nie maar laat ons hierdie woord sal inskerp by ons kinders diligently sal teach by ons kinders. Weet jy sien, dit is so makliker. weet, Karl Marx het gesê gee vir my die kinders vir die eerste vijf jaar van hulle lewe en ek maak van hulle kommuniste. Dit ek dink baie keer oor hierdie ding, sommer net in 'n ligte lyn, dink ek baie keer oor hierdie goed. As ons kyk na ons situasie in skole en in townships en ooraste en die, die absoluut traakmanieachtigheid wat die ouders het oor onderwijs in ons land, dan denk ek baie keer aan wie jy as ou hierdie kinders van hulle maas af kan vat al net na die eerste jaar en hulle in kos skole sit en kresjes sit en jy krij mense wat waardes en normen en al die goed kan inprint by die kinders, dis, dan denk ek myself, dis die enigste meer waar ons hierdie nasie sal redt en hoe ons hierdie nasie, waarde, een, een nasie kan opbouw met niewe waardes en met, je weet, die rechte waardes. Want hoe anders gaan ons dit verander? Want die paas en die maas en allemaal praat nog die goed oor en oor. Dit word oorgedra van geslag na geslag word hierdie goed oorgedra, verkeerde goed oorgedra. Maar, nou sê die heren, vir die volk sê hy, maar jy moet dit jou kinders inskirp. Hy sê en daar oor spreek, jy moet daar oor praat met ander woorde, nou waar jy oor als daar oor praat? Ek het so'n lysie gemaakt, jy is sal mooi as jy om onne streep daak, en jy sien ook, hy sê pra daar oor, wanneer jy in jou huis sit, hy sê en as jy op die pad is, as jy gaan lee, as jy opstaan, jy dis omtrend deeldag, daar is omtrend nie een tyd, wat ek sien wat die ou nie oor moet praat nie, so met ander woorde, ons moet enige tyd, enige plek, die oor spreek, dit die woord, die gesonde woord, spreek dit, praat dit, hy sê, die woord moet in jou hart wees, hy sê, spreek dit dan, hy sê, dan verder, ek noem het B, A het ek genoem spreek, die tweede ene het ek genoem wandel, nou sê hy, nou geef ons raad, en hy sê, doe nou dit, wat moet ons doen, en dan sê hy, ook moet jy dit as een tekenbind, op jou hand, en dit sê vir my, daar waar jy werk, waar jy vir tot dag bezig is, daar moet jou werksmense, die mense wat saam met jou is, moet het eindelijk op jou hand kan sien. Hy sê, en as hy teken bin het op jou hand, en hy sê ook, en dit moet as een voorhoofdband tussen jou oor wees, wat ek daar sien is dat, Hierdie waarheid, hierdie waarheid wat ons van praat, moet ook sigtbaar wees, as mense na jou kyk. Want ons met mekaar praat, waar kyk ons? Ons kyk na mekaarse oog. En met andere woorde, as ons het, hier tussen ons die oog op ons voorkop sit, dan gaan niemand dit mis nie. Allemaal gaan dit daar sien. Hy sê, en uh, jy moet dit op jou dierposte van jou huis, en op jou poort te skrywe. <laughs> so daar is omteint nie een plek, mense, waar ons kan reserveer vir iets anders nie, as vir die waarheid, as vir die woord, hierdie gesonde woord wat ons van verochend gehoor het nie. In Titus, uh, en daarmee maak ek nou rechtig klaar, ek het gedink, ek moet misschien afsluit met die Titus ene, en soos Johan ook sê, um, vir die ouwens, vir die kinders, in die gemeente, kan julle blaai na 258 toe, Daar rond in die Nieuwe Testament is net so'n natemoties en so'n boeken wat voor die breers. En ek wil hy ons met hy die skrif, mense, moet ons vir ons self vir persoonlik, as hy jou naam kan inskrywe daar. Titus 1 vers 9. Titus 1 vers 9. Hy sê daar, ek gaan nie alles lees, ek begin sommer daar by die te lees. Een wat vasthou, aan die betrouwbare woord wat volgens die leer is so dat hy in staat kan wees om met die gezonde leer te vermaan sowel as om die teespraak die teesprekers te weerlee nou as ek het kan persoonlijk dan sê ek ek wat vasthou of ek hou vas aan die betrouwbare woord wat die leer is, of ons kan sê, in ons, in ons harte vastgemaak is, so dat ek in staat kan wees, om met die gesonde leer te vermaan, sowel as, om die teesprekers te weerlee. Dit is so kritis, die laatste ene veral, om die teesprekers te weerlee. Want nou wat het die vijand gedoen met Jesus in die woestijn, toe hy hom met die woord geconfronteer het, hy het die woord geconfronteer, maar Jesus was in staat geweest om hom te weerlee, die teespreker te weerlee, net so het ons ook die geleentheid, in ons dag tot dag tot dag lewe, daar waar ons werk, daar waar ons, jy weet die tek die teer gaan strijk, en daar waar ons rechtig betrokke is, elke dag, dat ons daar in staat sal wees, om te kan vermaan, met die gesonde leer maar ook om die teesprekers te weerlee, wat ons definitief gaan konfronteer en konfronteer op die dagelikse basis. Door te vermeld, maar daar staan geskrywe, daar staan ook geskrywe, en dit is die gesonde woord, wat vir ons elke keer is. So ons, as ons oortuig kan word van die, mense, dit is wel oor het gaan, as ons oortuig kan word van die gesonde woord, gaan ons ook die gesonde woord spreek, En dit gaan vir ons op een pad sit in ons verhouding met die vader wat glorie gaan wees en glorie is. Ons beleef dit al klaar in die areas waar ons die leen aflee en klaar maak met dit. Goed, kom ons maak die oor toe. Vader, dankie vir die woord vir en dankie dat jy bemoeienis maak met ons. Al praat ons betek hier skeef en al kom die woord misschien nie altyd reg uit nie al bemoeie ons ons self nog steeds met leens in ons lewe, Vader, dit is nie die plan nie, ons weer is nie die plan nie, maar dankie dat jy getrouw is, en dat jy nie daarna kyk nie, Heere, want jy sê dat ons verlede is vir jy irrelevant, Heere, en dit is wat ons opgewonde maak, Heere, en dat, dat ons ook die uitdaging kan vat, met die wete, Heere, dat jy, vir ons die richting is. Dat die woord is vir ons die richting aanwijser. En dankie dat die die fantastische handleiding vir ons gegeet, waar volgens ons kan sien, maar wat sê die vir ons? Dat het nie net een tekstboek is met een spil informatie, en heren, maar dat het levens verander. Dat het ons gedachte wereld kan verander. En verander. Ons denken verander omdat jy die auteer is, en omdat jy die, die, die leidsman is, en ook die, die leraar is, wat jy die woord in ons harte oopbreek, en ons siels die mensie oopmaak, so dat ons daardier verander en vernieuwe kan word, en dat ons dan een nieuwe taal ook spreek kan, Heere. ons eerie vir, vir die liefde, Heere, en vir die seen en die offer wat die seen vir ons gebring het, so ons vryman kan wees, so dat ons vriend kan wees, en dat ons een erfporsie het, wat ons elke dag meer en meer kan begin, kyk vader, en besichtig en anskou, die die goed en die lekkergoed, wat u vir ons in stool het vader. Ons bid het alles in die naam van die zoon. Amen.